Вона піде туди, у сни, де прозорі води і білий пісок, і вічна радісна гра, болісне марення. Вона надто затяглося, як вийти з нього, чим перервати нитку життя. Спокійно, спокійно, така можливість буде. Коханий Ісідоре, трохи завжди мене я прийду». Вона підвелася, знову притулилася чолом до холодного каменю. Усміхнулася? Боги! Вона ще може усміхатись? А чому б і ні? Хіба не смішно? Хіба не смішне це життя? Хіба не смішні боги, які творили цей химерний світ? Навіщо? Для Чого? Хіба що для гри? Ха -ха. Небесна комедія, невже і боги-комедіанти, невже і там свої софокли та есхіли, які пишуть грандіозні драми собі для втіхи? Може це для них впав у море, коханий Сідор, А вони дивилися свого Олімпійського колізею і смукували наші страждання, і вітали творця завдалу трагедію? І нині готується наступний акт драми? де нещасну ляльку гіпатію продадуть інші жорстокі ляльці, і боги, затамувавши подих, дивитимуться, як вона діятиме. Ось свідчена, замріяна лялька, яка вважала себе вільною і незалежною, як вона діятиме в рабстві, Ха -ха, дотепно придумано. А може нема? Нема ніяких богів, а лише хаос, перемішування стихій, Атомів, як писав Демокріт. І сліпа випадковість? Нікчемні осколки життя, породженого сліпою природою? О, боги! Так чому ж такі прекрасні сни? Звідки? Як вони виникають? Любов, екстаз і легенди? Ні-ні-ні-ні, не випадковість. Небайдужа і сліпа гра». Таємниця, неймовірна таємниця. О, Афіно, прийди, прийди, дай мудрості, порадь, як мені бути, що я зможу? Слабка дівчинка, без коханого, без рідних, без друзів у байдужому холодному світі. Тиша, мовчання, рожеві небо, тануті високості зірки. Гіпатя завмерла, заклякла. Була німа, непорушна, ні лише дух імитався в лабіринті хаосу, шукав виходу, як прадавній герой Тесей з пастки Мінотавра. До кімнати зайшли, вона не ворухнулася. Байдуже глянули на горбату бабу на її супутниць, двох гарненьких ефіопок з купою вбрання в руках. Радій, володарко, проскрипіла баба. Твоя доля наближається. Прокинься зі сну минулого, я тобі вже сказала. Гей, ви, рабині, ведіть її до басейну. Одягніть, як царицю. Ефіопки повели гіпатію до виходу. Володар її мили, натирали ароматною олією, одягали в розкішні шати. Ефіопки прицмокували, заздрісно дивлячись на рожево-прозорі перса гіпатії. Струнки ноги на стан, подібний до високогорлої старовинної амфори. Дівчина була мовчазна, заклякла, байдужа. Дух заснув, згасли бажання, розум занімів, обтяжений неспроможністю вирішити загадку долі. Її привели у широку розкішну залу, посадили на високу канапу, встелену персидськими килимами, Десь згори лилося соняшне світло, райдужно виграючи в багатобарвних вікнах. Стіни мінилися дивовижними мозаїчними картинами, виконаними в химерному фантастичному стилі, ще не баченому гіпатією. Проте дівчина не цікавилася нічим. Сіла мовчки на подушки, дивилася перед собою, прислухалася до пустки, яка розчахнула їй душу навпіл і посіяла в ній без З'явилася горбата баба, принесла кіфару. Походила довкола, признув, сміхаючись, поправила на гіпатії складки ніжно-лілового серпанку.